Szenoteb. Gyakorlat teszi a mestert. Első nap A hajnali derengésben két alak lépdelt lassan a kastély mellett fekvő ős a sírok közt. A magasabbik egy pillanatra megállt. Körülnézett, aztán balra hordult. Kövess! az alacsonyabbik engedelmesen követte. Félállomban lépdelt magasabb társa mögött, amíg nem igazán ébredt fel. A mester azt mondta, hogy a hideg majd felébreszti. Nos hát, ha hideg ide vagy oda, ő akkor is nagyon álmos volt. Hatalmasat ásított, így nem vette észre, hogy tanítója megállt, ő pedig neki gyalogolt. Hú. Hú, hú, hú, hú, mondta. Hogy az a. kontrázott a mester hirtelen felé fordulva, mintha meg akarná ütni. Aztán a mozdulat megakadt, és ütésre emelt kezével inkább a csukjáját lökte hátra. Albert, már mondtam neked számtalan szor. Kezdte, de Albert nem figyelt most sem. Csak könyvbe lábad szemekkel nézte mesterét, néha bólintva, néha a fejét rázva. Amikor aztán csend lett, összeszedte magát, és mély alázattal a hangjában azt mondta. <sínt> Megértettem, juhó, ha hajó, vagy... Hülye, hülye, hülye jön ja mester, úgy lesz, ahogy mondtad. A mester mormogott valamit az egyik fejfának támaszva a botját. Aztán két karjával széles mozdulatokat tett. Itt, körülöttünk, mindenhol halottak, fekszenek. No, ezzel nem mondott nagy újdonságot, és Albert érezte, hogy szemei lassan, de biztosan lecsukódnak. Kétségbe esettem, próbált koncentrálni, majd hirtelen pofon vágta magát. A mester megakadt. – Mi bajod? – Egy szúnyog volt. – Szúnyog? – Az, az. – Az? az... Na, ja. nos, eme temető elég öreg ahhoz, hogy a sötét tanok szakának legidősebb bágusa se emlékezzen rá, hogy voltak éppen kik is fekszenek itt. Úgyhogy nem csinálunk erkölcsi kérdést abból, hogy ide hozzuk az ifjú mágusokat gyakorolni. Az elmélettel ugye tisztában vagy? Hú, oh, igen, mester, teljes mértékben, vágta rá Albert azonnal, csak utólag fogva fel a kérdést. Ah, helyes! Akkor hát, ma idézni fogsz. Helye, nagy mester. Mi az? Be kell vallanom, hogy, hogy egyetlen verset sem tanultam meg. Juan egy pillanatig igen idióta arcot vágott, de Albert volt olyan bölcs, hogy ezt az észrevételt megtartja magának. Mestere hirtelen a homlokára csapott. Hát, te, te azt hiszed, hogy, hogy egy versből... Hogy Medve, anyám! Hát ez. Na, na, ide figyelj, te! Te. Halottat fogsz idézni. Érted? Halottat, te. Szerencsétlen. Albert nem tudta eldönteni, hogy most kezdjene ugrálni felle örömében, tapsikolva, vagy ne. Így aztán inkább veszteg maradt. Hát abból nem lehet baj. A nagymester arca átszellebült. Ma reggel megnyitod azon kapukat, mely kapuk megnyitására idáig oktattalak. És eme kapukon majd előjönnek a holtak, hogy engedelmeskedjenek akaratodnak. Na, valami egészen egyszerűvel fogunk kezdeni. Na, idéz meg valamit! Albert összecsapta a két tegyerét. Alaposan összedörzsölte őket. bezután feltűrte a csuhájának az ujjait, majd megérezvén a hideget sűrgősen vissza. Utána enyhe terpezbe állt, és karkőrzésbe kezdett. A mester... Mindezt blazít arccal nézte végig. Na de aztán, amikor majd egy percig semmi sem történt, a tanítványa felé fordult. – Mondd csak, mit művelsz? Oh, – Megbocsás, mester, de roppantul fázom. De, de gondoltam, bemelegítek. – Jó, volt. Bemelegítek én neked mindjárt akkor át, hogy 23 felé jobb az is világos. Hát, -hogy, hogy őszinte legyek, a, a vége nem annyira. Te csináld! Albert mély levegőt vett, aztán elordította magát. Idézlek! elveszett túlvilági lélek. Tőle jobbra, pár lépésnyire megjelent egy vakítóan élénk kék kör. Villant egyet, majd kihúnyt. Jön hüledezve merett a helyére. Ha, ha, ha mi ez? Albert közelebb hajolt egy kicsit, aztán vont. Egy herceg. Azt mondtad, hogy valami könnyűvel kezdjek. Második nap Ugyanott álltak meg, mint előző nap, de Albert most kínosan ügyelt, hogy ásítását akkora időzítse, amikor már megálltak. Figyelsz, tanítvány! Ó, hogy ne, mester! – Iszom szavaidat. – Na, hát akkor most szedd össze, nem túl sok sütnivalódat, és idéz meg egy holtat, egy embert, ha ez nem túl nagy kérés. Albert koncentrált, ordított egy sort, jött a kék kör, a villanás, aztán az szánakozó sóhajtása. Jaj, miért? A kör közepén egy apró csirke összefonja csontváza kapírgált, rekedten csipogva. A fiú bocsánat kérő arccal intett. Mirekian megfordult és elindult visszafelé. <gül> Rendben! Holnap reggeli utájövünk! Harmadik nap Kék kör, villanás, enyhefüst. Albert félbenézett a megidézetre. Egy igen lepusztult csontváz ácsorgott mellette. Miányzott a bal karja válból a jobb alsó lábszára, az alsó elkapcsol, meg a jó pár bordája is. Jó, legyintett. <gül> Frissebbet nem tudtál volna. Na, mindegy, megteszi. Na, most utasízd valami egyszerűre. Áj, fél lábra! kiáltotta Albert. Mire a néhai szép, lassan nyikorogva felborult. Negyedik nap. Egy határozottan rossz arcú hulla vigyorgott rájuk. Juan megveregette Albert vállát. nagy nagyszerű! Ehhez várige? Mondhatnám? Hulla jó! A mester ezután vagy öt percig röhögött a saját szóviccén, miközben Albert megilletődve ácsorgott. A mester végre nagy nehezen abbahagyta hagyta a röhögcsélést, és a szemét könnyei törölgetve intett a zombi felé. – Beszélj hozzá! Tartsd az urapad tart az uralmad alatt, vagy, vagy kipel lesz. <gül> uh -huh. Hello, mondta Albert hélénken. Uh Hogy vagy? A zombi csont kezébe temette foszladozó arcát. Ötödik nap a mellettük materializálódó halott egészen jól festett, leszámítva pár mélyebb karcolást. Páncéja homályosan fény lett. Jobb kezében egy repedezett bunkót tartott. Hyann a szakállát félsülgetve járt a körbe. Aztán csettintett. Ha-ha! <gül> nice, Határozott a Na! – Oké, utasítsd! – Jó, támadás! – ordította Albert. A zombi darabosan a mesterhez lépett, és lazá lecsapta. Hatodik nap Albert rossz kedvűen ácsorgott a fényes páncélban feszítő hatalmas termetű hulla mellett, aki egy-két élő szekercén támaszkodott, udottad. A mester megigazította a fején lévő kötést, azután a fiúhoz fordult. Na, rendben. Na mi a megidézetjeidet illeti? Elmondhatjuk, hogy jó irányban haladsz. Most már csak az rudalmadat kell fejlesztenünk. Hát, ha Magadon nem uralkodsz, nem tudsz uralkodni a megidézetten sem. Ekkor a zombi hirtelen felkapta a szekercéjét, és vadul megpörgette a feje felett. Albert bokárógta. Te nyugas! Hian elvigyorodott. Na, átad, fog ez menni. Hetedik nap Egy majd három méter magas, éj-sötét páncélt viselő alak állt mellettük. Sisakrostéjain téjain füst gomolygott elő, váltüskényre erősített fekete köpenyét lassan lobogtatta a feltámadó szellő. A gardja olyan hosszú volt, mint amilyen magas Albert. A fiú tágra gyílt szemekkel nézett fel a rémre. Hian halkan tapsolt. Ha, – Ha, ha, ezt nevezem, na, egy hamisítatlan katakomba szökevény. Utoljára bigyet talán száz éve sikerült megidéznie belkormánymesternek. nagymesternek. – Büszke vagyok rád, fiam! Holnap lesz a megmérettetés, nem árt, ha gyakorolsz kicsit. Az összes tanonsz egyszerre idézi meg majd a szolgáját, és öldöklő küzdelem dönti el, ki a legjobb. Szélesen elmosolyodott, aztán megveregette a fiú vállát. Ha? Azt hiszem, nem lesz konkurenciánk.